פרק י' ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת, ויבלדו להם בנים אחר המבול. בני יפת, גומר ומגוג, ומדי ויוון, ותובל, ומשך ותירס. ובני גומר, אשכנז וריפת, ותוגרמה. ובני יוון, גלישה ותרשיש, כיתים ודודנים. מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, איש ללשונו, למשפחותם בגוייהם. ובני חם, כוש ומצרים, ופות וכנען. ובני חוש, שיבה וחבילה. וסבתה ורעמה וסבתך. ובני רעמה, שיבה וחבילה. וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור ציד לפני אדוני, על כן יאמר, כנמרוד גיבור ציד לפני אדוני. ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור. ויבן את ננבה, ואת רחובות עיר, ואת קלח. ואת רסן, בין ננבה ובין קלח, היא העיר הגדולה. ומצרים ילד את לודים, ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים, ואת כפתורים. וכנען, ילד את צידון בכורו, ואת חטא, ואת היבוסי, ואת האמורי, ואת הגירגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת הערוודי, ואת הצמרי, ואת החמתי, ואחר נפוצו משפחות הכנעני. ויהי גבול הכנעני מצידון, בואכה גררה עד עזה. בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבויים עד לאשה. אלה בני חם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם בגוייהם. ולשם יולד, גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. בני שם, עילם ואשור, וארפחשד ולוד וארם. ובני ארם, רוץ וחול וגתר ומש. וארפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר. ולעבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. ושם אחיו יוקתן. ויוקתן ילד את אלמודד ואת שלף. ואת חצר מוות, ואת ירח, ואת הדורם, ואת אוזל, ואת דקלה, ואת אובל, ואת אבימאל, ואת שבה, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. ויהי מושבם ממשה, בואכה ספרה הר הקדם, אל לבני שם, למשפחותם. ללשונותם בארצותם לגוייהם. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול.